Milí priatelia, aj uprostred horúceho leta vás pozdravujú Milána Ľubka. Dnešná relácia je trochu špeciálna, lebo prišla chvíľa, keď sa náš cirkevný zbor v Banskej Bystrici Radbani musí rozlúčiť so svojím farárom Michalom Zajdenom, ktorého určite poznáte z kresťanských relácií slobodného vysielača a ktorý sa rozhodol odísť do dôchodku, aj keď z nášho pohľadu je duchom stále mladý. Brat Farrar, je nám veľmi ľúto, že sa tvoje desaťročné pôsobenie v radbanskom církevnom zbore končí. Po toľkých spoločných rokoch, ktoré však ubehli veľmi rýchlo, si nevieme predstaviť, že naozaj odchádzaš a už sa nebudeme môcť s tebou deliť do svojej radosti, starosti a hľadať u teba duchovnú podporu. Nenecháme ťa však odísť bez rozlúčky, a preto prosíme, aby si nám a poslucháčom slobodného vysielača odpovedal na pár svedavých otázok. Radi by sme vedeli, ako budeš spomínať na svoje pôsobenie v našom cirkevnom zbore Radvaň. Musím povedať to, čo hovorím veľa ľuďom teraz pri našom odchode, že je to z môjho pohľadu také naozaj Božie riadenie a veľká Božia milosť, že naozaj v Radvani za tých 10 rokov sme nikdy nemali s nikým nejaký konflikt alebo nejaké nedorozumenie a že so všetkými ľuďmi si môžeme normálne sadnúť, normálne sa rozprávať. Vždy je to o tom, že iste sú ľudia, ktorí sú nám bližší, ktorí sú nám vzdialenejší, ale vyslovene nejaká konfliktná situácia nenastala, čo podľa mňa je celkom vynimočná situácia, pretože neexistuje v dnešnej takej dobe hektickej a plnej zloby, nenávisti a zášti a hádok, aby niekto takéto som mohol vydávať, alebo len veľmi málo ľudí to môže vydávať. Budeme spomínať na Radovan, a ja budem spomínať na Radovan teda v tom, že bolo to skvelých 10 rokov so skvelými ľuďmi a veľmi dobrá spolupráca so všetkými, ktorí boli ochotní spolu s nami pracovať na budovaní nášho zboru. V čom sú podľa teba kladné a záporné stránky radvanského zboru a čo odporúčať do budúcnosti, aby náš zbor zostal života schopný? Ježíš Kristus musí zostať v centre života. Ak tam nebude Ježíš, ak tam bude čokoľvek iné, tak možno, že ten zbor bude navodnok vyzerať skvelo, sú také církvy a zbory, ktoré vyzerajú skvelo, lebo sa vednujú pastorálnej práci, diakonickej práci, kultúrnej práci a všelijakým takýmto aktivitám, ktoré v princípe není zlé, keď sú v zbore, ale keď sa dostanú do stredu a stanú sa centrom snaženia církevného zboru, tak ten zbor už potom není, nemá sol. Ježiš hovorí tak, že... Keď svoj strati svoju sladnosť, tak na čo je hodná? Vyhodiť ju. Predchvíľa sme hovorili aj o, o tom našom milom chlapcovi, ktorý chodí do tej, do tej organizácie, ktorá sa asi možno celkom dobre stará o postihnutých ľudí, ale čo z toho, keď tam není Ježiš centrum. Takže je to vždy problém. Aké máš plány po skončení svojho pôsobenia v radovaní? No budem dôchodca. Teším sa. <laughs> aké môžu vať dôchodca ešte plány? Fú, to by som ti vedel povedať. <laughs> no dobré, tak uvidím. no uvidím, aké... Ale naozaj nejaké veľké plány už si neplánujem. Tešíme sa, že budeme budem ešte nejakú prácu, ešte ako historik možno, že čo si robiť. Takže... Ale to sú veci, ktoré uvidíme, ako sa vyvinú, tak potom o nich... Som slúbil aj Borisovi Koronimu, že o tom porozprávam, keď príde na to čas. Takže teším sa, že môžem trošku, že bude mať takú perspektívu robiť ako historik. Deti rastú, vnúčatá teda rastú, deti už nerastú. Tak sa teším na takéto veci úplne normálne. Chýbať budeš aj poslucháčom Slobodného vysielača, kde mohli počúvať tvoje kázne v rámci vysielania nedelných služieb Božích. Zároveň si oblúbili naživo vysielanú reláciu pohľady. Môžeme dúfať, že aj po odchode z Banskej Bystrice budeš pokračovať v spolupráci so Slobodným vysielačom. Čo si s Borisom debatujeme, rozprávame... Nedelné služby Bože, Ja už som skončil. Ja som dvoch moich kolegov tak nejako oslovil, ktorí viem, že majú také aj zamierenie, ktoré by bolo asi blízke tomu tej atmosfére a tomu zamiereniu toho slobodného vysielača. Či by nechceli, ale tak sa nejako ošívajú. No. A ani nie tak, že by sa báli. To myslím si, že není strach, lebo o ich názoroch a postojoch sa v církvi vie, ale ľudia sa naozaj boja, že keď už povie slovo človek do eteru, tak proste ten, to už nemôže zobrať späť. No. Takže myslím si, že skôr taká, taká, taká bázeň a taká, taký ten pocit zodpovednosti, tak uvidím, ako to, to bude. Takže neviem, asi služby bože, predpokladám, že skôr nebudú. Uvidíme, čo z toho bude. No, budeme v Bratislave, či, to budú, či budeme v nejakých pohľadoch pokračovať, alebo či vymyslíme nejaké duchovné slovo, neviem ešte, uvidíme. Pravdu povedať, chcem si dať v lete pauzu. My dvaja sme ti veľmi vďační, že si nám na začiatku dodal odvahu a po celých už takmer 9 rokov vysielania poskytoval duchovnú podporu pri tvorbe relácie Radosná zväzť. Myslí, že naša skromná práca pri šírení Evanília je ešte zmysluplná a máme v nej pokračovať? Ja si myslím, že určite máte. A ak teda ja som vám pod, e, dal nejakú duchovnú podporu a pozbudenie, tak to ma teší. Určite áno, však viem, že máte tých niekoľko stovách lajkov vždy. Čo som si občas, keď si to pozriem, teda tie vaše lajky. Však. Takže tá počúvanosť je pre toľko ľudí, keď si vás... Však toľko je zruba si, asi aj tie v nedelné myslím, že tak zhruba tiež toľko lajkov bolo. Tak jasné. Určite v tom pokračujte. <rý> Ďakujeme za pozbudenie. A na záver nám prosím prezrať, aká spevniková pieseň ti prirásla k srdcu a aká biblická múdrosť ťa sprevádza životom. To sa tak mení v živote, že také obľúbené piesne. Ale myslím si, že teraz sú také posledné dobie, tie význávacké piesne ma tak oslovujú. Napríklad zachovaj nás na svojom slove, tak to je silná pieseň samozrejme. Ale boli časy, kedy boli pre mňa dôležité piesne ako Smiežiť pre Krista. Alebo aj Pane prúdom požehnania. Alebo, alebo aj tá, ktorú uh, Horislav Krčmerý so Sladkovičom a to už je ten Alzheimer čo sme so Štefanom spievávali na poreboch. Ja aj Hojže Bože. Hojže Bože. No, tak to bola tiež silná pieseň samozrejme. Ďakujem za Oh geni svojou Oh je stará Čo mal rád, a má rád, no však iste. Sladkovičové, hey, jasné. E, Sladkovičov text, ktorý August ano. Horislav e, Krčveri zhudobnil, no. A my sme to s mojim kantorom na pohreboch v Trnave, nasvičili sme si a v Trnave, keď som bol, tak sme to spievovali na pohreboch a to ľudia Ľudia, niektorí podľa mňa chodili na pohľad, len preto aby ju počuli tu piesení vtedy. Nechce sa mi ešte hovorí také múdrosti, vieš, lebo to, to už potom je také, že starý farár tak už iba múdruje, poučuje a, a už sa tvári, že už všetku múdroť sveta zhltol a, a ja som na toto nikdy nebol, ja som čo ja vem, Pačilo sa mi, ako Andrej Hajduk, to bol však biskupský tajomník tu vo zvolenie, ešte u pána biskupa Koštiela, básnik bol aj samozrejme. A tak si pamätam, ako nahovárali, že Andrej však vydaj zbierku kázni. A on povedal, a čo tie staré kázne, to som tam všeličo aj natáral, to radšej nechajte tak. A to sa mi páčilo, taký, to, v tom bol taký ten výraz také skromnosti a, a takého čo si e, takého normálneho ľudského. A to sa mi, ten postej sa mi veľmi páči. Myslím si, že to, čo bolo, bolo. A keď to niekomu vtedy pomohlo, aj tie kázne alebo tie nejaké rozhovory, tak, je, tak som samozrejme vďačný. Je to všetko u Pána Boha, ale nejaké múdrosti. Keď sa človek chce držať Ježiša, tak to je, to je tá najväčšia múdrosť, ktorú môže človek urobiť. Ako to tu máme aj na chvare, že počiatko múdrosti je bázeň pred hospodinom. Tak. Nemám k tomu veľmi nejaké múdrosti vymýšľať. Počas celého 10ročného pôsobenia brato Farára bola jeho veľkou oporou manželka Danka. V minulosti to nebolo zvykom a preto sme všetci boli milo prekvapení, že sa od začiatku až do konca aktivne zapájala do života zboru a stála sa pre mnohých jeho členov aj dobrou priateľkou. Preto sa chceme spýtať aj jej, ako to s nami vydržala, čo jej zostane v pamäti a ako bude na svoj život v Radvaní spomínať? V Radvaní bolo príjemne. Základný pocit je, že tu bola taká naozaj príjemná a relatívne pokojná atmosféra. Ľudia sa nehádali pre maličkosti, čo vôbec je v dnešnej dobe samozrejmosť. A myslím, že mnohí sa snažili jednak príjemne, ale vôbec tak nejako vychádzať jedným s druhým tak nejako ústretovo. A myslím, že to je silná stránka, že naozaj v Radvaní bolo veľa ľudí, ktorí sa snažili vybudovať také normálne, fungujúce, príjemné spoločenstvo, kde by sa dalo normálne proste ľudský žiť a pohybovať a tak nejako fungovať, no, že aj tak po tej ľudskej stránke... No ale samozrejme aj po tej duchovnej, lebo zase na druhej strane nestracili zozriteľa, že sme tu kresťania a že naspája viera a že sa to nezvrhlo do nejakých kultúrnych alebo akýchkoľvek aktivít napriek tomu, že, že hlavne priecka sa robilo veľa športových podujatí a vôbec rôznych výletov a akcií. Takže silná stránka zboru je to, že v takej pokojnej atmosfére vedeli ľudia spolu fungovať napriek všetkým svojim problémom a ťažkostiam, ktoré tiež ako ľudia bežne mali. Takže som mala ešte aj tú možnosť, že som tu v Bystrici mala kníhku Peco Tranoscius, ktoré fungovalo vlastne od roku 2015 až, až do covidu. A bolo to veľmi fajn, lebo sa tam mohla predávať kresťanská literatúra, zvlášť naša protestantská, ktorá tu vlastne nemala nejaký taký podobný obchod, kde by sa niečo také predávalo. A tiež to bolo miestom, kde sa mohli sporadicky konať aj nejaké stretnutia, respektíve podujatia takého charakteru, ako spomienka na Milana Rufusa. Ale bola aj pár ďakých ďalších akcií. Pani Smarková napísala knihu a vydali v Tranosciu, sa tiež tam vedela zorganizovať celkom pekné podujatie, takže bol aj pár takýchto podujatí, ale hlavne teda sa dali predávať Biblie a detské knihy a vôbec kresťanská literatúra. Žiaľ, že potom to z prevádzkových dôvodov muselo skončiť, ale pán Boh sa nad nami zmiloval v tom smere, že hneď ako skončil Tranosciu, som prešla do slovenskej biblickej spoločnosti a tam som mohla pokračovať v šírení Božieho slova zasa cez túto spoločnosť, ktorá je známa tým, teda, že vydáva Biblie a predáva Biblie prakticky vo všetkých jazykoch, cez Slovenčinu, Češtinu, aj Korejštinu, Maďarčinu, Nemčinu, no európske jazyky, celosvetové jazyky, že akýkoľvek človek na Slovensku hľadá Bibliu v nejakej svojej rečie, keď nie je zrovna známej na Slovensku, proste môže sa na nás obrátiť, máme naozaj rôzne Biblie. A keď budeš mať plány do budúcna, keď sa presťahujete z Bystrice náspäť do Težko. Bratislavy. No ja naozaj od môjho muža nemám vôbec žiadne plány. Uh -huh. Ja to naozaj berem tak, že ako pán Boh dá, tak bude, lebo keď som išla do Bystrice, tak som tiež vôbec nevedela, čo sa zadarí a bože, cesty sú nevyspýtateľné, ale niekedy veľmi zaujímavé, takže bolo to fajn, že sa veci takto podarili riešiť, že, ta, že, že sa teda takto dvere otvorili, a aké dvere sa otvoria v Bratislave, to zatiaľ ani netuším. Kamienky múdrosti. Dobrý priatelia sú ako hviezdy. Nie vždy ich vidíš, ale vieš, že sú stále tam. Priateľ je ten, kto prehliada váš rozbitý plot, ale obdivuje kvety vo vašej záhrade. Priatelia nám pomáhajú získať seba dôveru a dodávajú nám odvahu pustiť sa do vecí, o ktorých by sme bez nich možno ani neuvažovali. Aj keď sa životné cesty môžu rozdeliť, skutočné priateľstvá pretrvávajú, sú ako pevné mosty medzi srdcami odolné voči času, vzdialenosti i okolnostiam. Na záver možno povedať, že priateľstvo je klenot, ktorý treba chrániť a vážiť si ho. Bez neho by bol svet chladnejší, osamelejší a menej ľudský. Skutočný priateľ je dar, ktorý obohacuje náš život každý deň. Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, už v druhej kapitole knihy Genesis je Tvoja veta. Nie je dobre človeku byť o samote. A tak my ľudia v súlade s Tvojim stvoriteľským zámerom žijeme spoločenským životom Odkázaný na vzájomnú pomoc a podporu iných ľudí. V našom živote sa neustále striedajú zoznamenia a rozlúčky, a nie každé zoznámenie prerastie do dlhoročného priateľstva. Ďakujeme ti, že keď pred mnohými rokmi sme stretli brata Michala Zajdena, netušili sme, že o necelé 10 ročie bude našim zborovým farárom, ale už vtedy sme pocítili vzájomné sympatie. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za jeho pôsobenie v našom bradvanskom evangelickom zbore, keď nám od prvého do posledného dňa zdôrazňoval vernosť tebe ako nášmu spasiteľovi. Prosíme, Pane, požehnaj celú jeho rodinu a dopra jeho manželke nové pokojné a tvorivé pracovisko. Prosíme, skrze Ducha Svetého, ukáž bratovi Michalovi nové obzory a pôsobisko, kde by naplno využil svoju erudíciu, službe národu a našej cirkvy. Amen. mm -hmm.